U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Braći i sestre, evo danas stojimo na granici dva sveta, staroga i novoga, staroga zaveta i novoga zaveta. U starom zavetu vidimo jednoga Boga i njegova svojstva, svemoći, svedržitejstva, sve znanja, vidimo njegova javljanja, njegova otkrovenja, njegovu neizrecivu silu i slavu. U novome svetu, u novome zavetu, vidimo istog tog Boga, ali koji se javlja na jedan drugačiji, neizrecivi, mogli bismo da kažemo još uzvišeni način, vidimo svojstvo Boga našeg, njegovo neizrecivo smirenje, Njegovo neizrecivo spuštanje do nas, do naše nezine, da bi potražio i spasio izgublenom, da bi potražio nas, ljudski rod, nas izgubljenu ovcu, nas polugadama izgnanoga iz raja koji hodi u ovoj tami i senci smrti, jer nekada bivši u raju Bivši u carstvu, sladosti i svetosti, miline Božije, svojim prestupom, svojim neposlušanjem, kažemo svojim, iako svi znamo da je naš prodac Adam prvi sagrešio od našega roda, i on je rodonačelnik našega roda, ali i svi mi rođeni u grehu, noseći to njegovo nasleđe noseće sklonost ka neposlušnosti, sklonost ka protivljenju Bogu i svi mi na neki način ponavljamo ta isti njegov greh. Međutim, Gospod, došavši ovaj naš svet, došao je baš da spase tog Adama, da spase nas, da spase našu dušu i između ta dva sveta ostavio nam je prvu vrlinu, prvu reč, Tu reč koju je prvo izgovorio njegov sveti preteča sveti Jovan, a to je pokajanje. Na tom temelju i mi i gospod počinje svoju propoved i ukazuje nam jedini put spasenja koji nama moguće. A naše spasenje nije moguće nikakvim našim delima, nikakvim našim podvizima, nikakvim našim trudom, naše spasenje, dar, blagodati Božije, dar neizreće milosti Božje koji vidimo u Gospodu našem Isusu Hristu, drugom licu Presvete Trojice, Boga našeg, koji je došao i izvršio sve ono što mi nismo bili sposobni da izvršimo, sve ono što ni najveći, ni najsveti ljudi staroga zaveta, ljudi koji su imali bliski odnos sa Bogom, ljudi koji su verovali u jednoga živoga Boga, Ni oni to nisu mogli da izvrše. Svi oni su očekivali veliku nadu spasenja, očekivali su spasitelja, očekivali su gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg jedinorodnog, koji, evo i dalje smo u tim praznicima i dalje nam crkva ne daje prostora da pažnost krenemo sa njegovog rođenja, s njegovog ova ploćenja, Njega koji je primio svu našu prirodu i dušu, našu i telo naše ovako kako je slabo, malo i nemoćno, ali u njemu presazdano, ojačano, sposobno da u sebe smesti čitavo božanstvo, čitavog Boga, pokajanjem, jedino pokajanjem i verom u njega, mi se izbavljamo od trojednog zla, odjedinog zla zlavom ovom svetu postoje mnoga zla za koje ljudi smatruju da se zla da su to su siromaštva bolesti razne nesreće koje doživljavamo i koje nas često privlače crkvi ali to su sve sporedna zla glavno naše zlo trojedno zlo je greh i posljedica greha smrt i onaj ko je prvi izmislio greh i onaj naš najveći jedini neprijatelj a to je ne, tzv. nepomjanik, mi mu čak i ne izgovaramo ime, a njegovo ime je đavo. Vidimo i svetog primer pokajanja, vidimo u malom ezaheju, vidimo prevrat njegovog života, vidimo odricanje od svega onoga što ljudi danas smatraju za jedino važno, za jedino što im može pružiti sreću, i neki mir i sigurnost u tom životu, to je bogatstvo. To je veliki novac kojeg je Zahe imao, za kojeg je bio vezan, ali nešto je falilo u njegovoj duši, za nečim višim je čeznuo, i to nešto više mu se otkrilo u licu gospoda našeg Isusa Hrista koji je baš došo radi njega, došao da pronađe i spasa se izgubljeno, nije došao radi pravednika, radi lažnih pravednika, radi onih koji misle da svojim pravdom, svojim ljudskom pravdom mogu nešto da učine, došao je radi grešnika, radi svih grešnika, došao je u ovu tamu našega postojanja, našega postojanja bez njega, a u njemu, u njegovoj crkvi, u njegovom svetom telu, u koga smo mi ugrađeni, svetim, prvo svetim krštenjem, a onda i ovom svetom liturgijom i svakom svetom liturgijom i svetom tajnom koja nam crkva nudi, a pogotovo svetom tajnom pričašća koji ćemo se uskoro i dostojiti. Zakje je izvršio prevrat svoga života i taj time je i put našega života. Put naše, od nas se ne traži puno, traži se to malo, traži se te dve lepte udovičine, traži se iskrena vera u njega vera da je on jedini naš spasitelj, da nam van njega nema spasenja, da nam van njega nema života, nema života ni ovog vremenog, a nema života večnog. Jer ovaj vremeninski život u svakom slučaju će proći za 70, 80, 100 godina. Većin svimi ovde više nećemo biti, ali bićemo u njemu, bićemo živi u njemu, jer je to njegova volja. Jer je on tako i blago izvolao i njegov otac nebeski, kome smo se mi kroz njegov, njegovom sinu usinovili, a sve u duhu svetome, duhu životvornome, duhu istine koji živi i živeće i koji diše kroz crkvu, on je duša crkve, on treba da bude i duša svi nas, da nas privodi sinu, a sin će nas privesti i ocu, I u toj večnoj zajednici božanskoj i mi da sugradimo kao deo crkve, kao deo te, tela Hristovog i da živeći u pokajanju, iskrenim pokajanjem, ne lažim, ne licemernim, ne farisejskim, ne pokajanjem samo na rečima ja grešan, ja nedostoju, nego iskrenim, dubokim pokajanjem da vidimo da bez gospoda Isusa Hrista mi sami po sebi smo ništa, a sa njim i u njemu možemo sve i... Sa njim, držeći se njega i verom u njega, nadom u njega i ljubavi, u, u njega, njegovom ljubavlju, da dostignemo svi zajedno u carstvo njegovo večno božansko, kome neće nikad biti kraja, u carstvu oca i sina i svetoga duha, Boga našega, kome neka je slava i čast u veko i vekova. Amin.